Дарує справу їй колись. Відчути душу рідного народу О той вогонь, з якого ти з'явився На весілля, на ярмарках, толоках. Забувшись геть, зливаєшся в цвіту І вмить оту божественно високу Її цілуєш раптом на люту. Враз порожнече Гоїться надовго. Вона тоді Щедріша молитов, Дає тобі усе Заради чого На грішну землю Власне, ти й прийшов Ярмарок Як вважаєш ти ще на ярмарок, чи вже із ярмарок, не знаю, але точно не на свайбу, до якої колись заживало все. На завтра ярмарок, приїхали цигани, у лузі шатра кузнею димлять, гасають діти їхні потумані, пасуться коні, наче в киселях. у цю шпарину. Видно аж до скіфів Тут хмарки тінь, летить немов тарпан І місяць, вічний камінь той сізіфів Щоночі котить гайчур по степах Немов засватане, притихло у поле. До ярмарку готуються хто як Той міря не ніколи а той латав вже зношений сір'як, Це свято-свято, Наврочити не хоче, У декого єдине на віку. Повітря й те фіалкове уроче, Бджола й та в новенькім фартушку, На вигін потяглися ярмарчани. Я думав сам, а тут уже мерви, Блигомий світ, коли ж це ми зустрічались, таки оклигав, куме, ти диви, що буде завтра, важко й загадати. Ще де та ніч, а ярмарок дозір, Ішов шов так грушка вбрана у дукати, поворожити вибігла за двір. Ти куди збираєшся завтра на ярмарок? У тебе ж нема чого продати, і купить ні за що, так завтра ж не базар, а ярмар. Марічка от ярмарку чекала Не стільки див, Як нових откровень. Пасльону два відра За день нарвала, Наплакать легше справді, Як за день. Їй перед цим наснилися цигани, Ласкава Зара З вузликом от сліз, від рок І незагойна рана Устала, звідкись На руці поріз. Згадало ще у сні Просила Зара вернути Хоч одну суху сльозу. Що хоч, казала, дам Красу і пару, і навіть Злото серця принесу. І що воно в цім світі Злото серця, Чи не циганське золото, як все, Але на сон? Не зможеш ти розсердитись, Бо сон є сон, Несе вже, що несе. Для чого Зарі треба Та сльозинка? Кого молила викликати з тьми? У мене ж закотилась половинка, Пече ночами часто під грудьми, Дістать її і виплакать не можу. Той сон не додивитись, просто гріх, Якби могла, спитала ворожки, Так і на них, чи мор, чи не дорі, Благословився вчора мій денечок. Я нарешті зважилась, пішла, Взяла бабусень срібний перстеньочок, Щоб додивитись сон із джерела. Дівчата! як чинить, розповідали. І я за спину кинула срібло, джерельце, мов живе, завирувало, якимсь той світнім страхом зацвіло. І тут у нім побачила я Зару, у церкві танцювала з немовлям, давав їй хтось червінці, потім чару, украсти Богоматір намовляв. Вона її десь діла, вийшла з храму, до неба руки зводила і враз, мов, блискавка ударила от страму я бачила, як корчився її страм, А далі все переверто, все гвалтом, Нежданно помутніло у очах, Отямилась, лежу, якась, мов звати. Тепер не знаю, зару як зустрічать, Такий цей сон розказую і боюся. Щоб не здійснився, мовчала до обід, Я розгадати сон твій не беруся, Цього робить не раджу й тобі, Бо можна наразитись на прокльони, Таке буває часто між людьми, Хоч я люблю вареники з пасльоном, Побільше куштувала зі слізьми. Ой, нема солодшого тих дарми. До одної сватали з батькою си, куштували з літочка до зими. Варенички, варенички зі слізьми. Ти, козаче серденька, не мордуй, зі слізьми вареничка покуштуй. Так ніщо й горілочка не бере, буде що пригадувати, як помреш. Викаблучуйсь, голубе, викомарюй, не візьму я тих вареничків даром. В голові не маю проріхи, я люблю варенички з сміхом. Ой-об-гоп-ой, гопеньки -гоп, ой, гопки. О, сила попка. ой об ой, гоп ніжки, вже ростуть у тебе oni ріжки. Ну ви, кума, чуєте, вредні, Я люблю і перші, і середні. З, чим же ті вареники, куме? А ти сам як зможеш, придумай. ой го гоп ой гопеньки гопки. О, сила попка. Ой-об-гоп-ой, ніжки. От падуть на старості ріжки. Хто любив усу, а хто б дівку, хто кохав, хто думав лиш тільки, В кого рішки є й немає, Смерть косою всім позбиває, Ой обгопай, гопоньки, гопки, Уосилов кесенька попка, Ой обгопай гопоньки ніжки, Рожженіть кров танцем хоч трішки.